Оголюючи коріння, валиться камінь, кипить вода і вихоплюється полум'я. Провалля все ширше і глибше. Дна немає. Знизу чути ридання, крики і стогни. Виринають обпечені, змучені обличчя. Земле. Ти відкриваєш своє серце? Тобі боляче, земле? Затуляюсь руками. Це сон? Мені доводиться раз-пораз раз відступати, бо провалля росте. Ось воно поглинуло клен, клумбу. Кидаюся до дверей. Треба всіх піднімати, треба кудись тікати, десь ховатися. Прокидайтеся, рятуйтеся, кричу на увесь будинок. Проте нікого не чути. Відкидаю всі двері, вмикаю світло. Нікого. І тут бачу прочинені двері до їдальні. Там зібралося сімейство. Тихо цокають прибори, мов кучу гури снігу, насторожені серветки. Я вже не кричу, а реву. з усієї сили. Ніхто не чує. Мар'яна стала на дверях і приклала палець до губів. Помри зі мною. Я не психіатр, шановна. Я неоанатолог, розумієте? Тепер у кожній райлікарні є така посада. Спасибі Чорнобилю. Дітки родяться з чотирма ногами, зайчими вухами і волохатими шиями. Треба ж комусь займатися такими істотами, щоб хтось міг визначити, чи воно ще людина, чи уже тварина, чи робити йому операцію, чи направляти в патронат, чи присипляти. Що ви здрягаєтесь? «Ми не часто присипляємо, тільки в особливо тяжких випадках. У мене політична посада, а ви тут із своїми нервозностями. Або роздягайтеся, або виходьте». Вона встала зі стільця і почала скидати з себе одяг. Зелена блузка, зелені черевики, зелені колготи. Так повільно, мовосіннє дерево скидає лист». Зеленоманія, якась, та й годі. Він кинув на стіл фонендоскоп, відкрив зошит і почав писати. За дверима штовхалися, галасували. Зрештою ввалився якийсь дядько у валянках і поклав на стіл папірець. Підпишите? Підпишу, а чого ж? Та не закривайся ти одягом. Йому байдуже жінкати чи крапельниця. Вона стояла у бюстгальтері і у спідниці з розстебнутим замком, наче у передлазнику. Обличчя в синцях і садинах, порване волосся. Коли спустила ту спідницю і отхилила одяг, лікар побачив прухке тіло у подряпинах і гнійниках. Ноги були обідрані до крові, а долоні у глибоких ранах. Лікар зітхнув. Природа зліпила її з кращого матеріалу зліпила любляче. Він зозла гупнув кулаком по столу і вигукнув. Сто разів повторював «Не спіть із неграми!» «Не вистачає вам, хлопців?» «А ті з своїм гігантизмом?» «Що ж ти від мене хочеш?» «Обстеження на снід чи довідку в міліцію? От дурепа!» Ніна плуталася в одязі так, наче то був не її одяг. Або наче воювала зі своїм барахлом. Дурепа, так і є дурепа. Ще психі тут мені розводить. Коли нарешті обсмикнула светре, узяла свою сумку, витерла сльози, він раптом зупинив її. Не може так виходити від лікаря, і не злись. Я тут за день так навихаюсь. Он той чоловік, що ти бачила, він не чоловік, він істота, зліплена зі шматків. Я його у залізничній будці знайшов. Батьки замикали, аби люди не бачили. Сиджу на табуретці, а воно мені чоботи облизує. Тепер бачила його? Ще ноги не позаживали. Панна дивилась на нього очима повними сліз. А у тебе гарне тіло. Знайди собі гарного хлопця і народи дітей. Чи не гритосиків хочеш? Я... Не спала з негром лікарю. Ну і дідько з ним, брехухоти моя. Позавчора тут одну кисарили. Відкрили черево, а там таке тлустеньке дитинча, мов янголик. Але зрослося з тілом матері. Од'єднати неможливо. Вивели жінку з наркозу і все сказали. Вона розридалася, мов хай живе дитина. Думаю, от проклятий Чорнобиль. Та який там Чорнобиль, вигукнула санітарка. «Це за плотські гріхи вам, за плотські. мутантів ходить. На вулиці, мовби би, чоловік, а скине штани. Худобина». «Що ви натворили, людочки? І чому це я перед тобою розтанцювався? У мене нервова посада, розумієш, тому що політична. Я маю вирішувати, хто тут завтра житиме і плодитиметься» кнури, собаки, цапи чи люди. Чистої гомо-сапіенс стає усе менше. «Розумієте ви мене?» Уже її викати почав. «Ти жінка, дивовижна жінка, запевняю як лікар, як мужчина. Тобі уже ліпше?» Вона поміялася біля порога і раптом мовила так тихо, як треться гілка об вікно. «Проведіть зі мною тести!» «Що ти хочеш цим сказати?» Він схопився з крісла і з худкістю недомірка повернув її до світла.